Роздумуючи про вагу своїх літ, Лебезониха готова була й померти, бо ніщо тепер, у принципі, не становило цінності, за яку варто хапатися й тремтіти. Єдиною шпаркою в її існуванні залишалася магічна риклена скринька. І це було так смішно думати про неї боятися, що хтось урешті віднайде скарб, призначений для двох колежанок, які залишилися доживати віку в надії на велике багатство. І що було б, якби скринька раптом віднайшлася? Коли логічні побудови в старечій голові баби Світлани врешті зводилися до цього запитання, з'являлися перед її очима чомусь, не купи золотих блискіток, не повні шафи лахів, про які вона так мріяла, не блискучі автомобілі та фешенебельні яхти, а колишні моторошні тіні, то ніби вставали з-під землі покійники і прискіпливо заглядали в її очі. Там, в обійсті клавеогром'як, по один бік хати лежав Гюнтер, а по інший – Войцех. Баба мала добре, як на ці літа, нюх. Вона вже вчувала не лише тривожний вітер із клавиної вулиці, але й знайомий запах небезпеки, що походив, здавалося, з повітря із замкової площі, неподалік якої тулилася хатинка Лебезунихи із випадкових слів, кинутих у простір перехожими. Небіжчики ворушилися у своїх чорних могилах. Незатишно було їм лежати під землею, у тих зимних постелях, котрі їм руками двох вродливих подруг постелила доля. Часом ночами, коли крижані вітри обв'ювали помешкання, Чула баба-лебезуниха те шарудіння і чекала, коли старі гріхи повернуться до неї із такими ж старими запитаннями. І ось одного прекрасного дня в її двері постукав кремезний молодий чоловік. Баба поглянула на його русяве волосся, на обличчя, сповнене спокою, і здригнулася. На якусь мить, крізь цілком симпатичні риси, проглянув хижий звірячий оскал. Здалося? Ніби здалося. Серце болісно тьохнуло, а рука вже наперекір побоюванням легковажно відчиняла двері, впускаючи невідомого гостя. «Доброго дня!» – привітався незнайомець. А тут живе, Світлана Лебезун. А хто ви будете? запитала баба замість відповіді. Мене звати Микола Кириченко. Якщо Світлана Лебезун, це ви, то я хотів би з вами погомоніти. Поки гість роззувався, стара мовчки дивилася на нього, намагаючись розгадати ті тривожні почуття, що оволоділи нею. Молодик здавався знайомим. Десь вона могла вже його бачити. А ще більше дивувало бабуле Лебезуного це прізвище – Кириченко. «Моя мама», – розпочав свою мову пришелець, – «просила мене вас відвідати». Стара уважно дивилася на співрозмовника. «Чи пам'ятаєте ви Орисю Кириченко?» Ось воно. Липкий страх вийшов із-за спини і поклав бабі Світлані крижені крила на плечі. Значить, підозри кількох останніх днів таки виправдались. Значить, не лише Макс і Марина у цьому світі перемінилися. Хтось прийшов і каже, що він є сином тієї давньої Оресі, котра здавалося назавжди згоріла в полум'ї війни і воскреснуть мертві невідомо звідки зродилася в бабиній голові дивна фраза «А ви повинні пам'ятати продовжував гість так і не дочекавшись відповіді а вона багато мені про вас розповідала і про клавдію миронівну не могла розповідати Десь у повітрі крутнулося вперте спростування. «Та не бійтеся ви! Моя мама жива! Ви, мабуть, думаєте, що вона загинула?» Про це й справді всі говорили. «А вона жива! Мама зараз у Канаді, вона емігрувала». Лебезуниха намагалися вловити, де ж правда у розповіді цього чоловіка, а де брехня. «Ось послухайте мене», – терпляче говорив співрозмовник. «Моя мама і справді була зв'язковою, самі знаєте де. Але в той день, коли бункер закидали гранатами, відбулася підміна.